Прокинувся я від того, що сонце розпалювало вогнище на моїй потилиці, а ранковий бог суворо мене роздивлявся. Я не люблю, коли мене роздивляються, тим паче не люблю, коли на мене дивляться, а я того не бачу. Ранковим богом виявився гестапо. Хоча на мене він не дивився, це я вже дофантазував, він копирсався на полицях щось шукаючи. При цьому він нічим не грюкав. Шпигун? Тері десь зник? Доброго ранку, сказав я. Местапо також привітався. А де курва? запитав я не без подиву. Перепрошую, де курва? Я не втручаюся у ваше особисте життя, юначе. Я вам про це сказав ще вчора. Відповідь буде така. Не знаю я, де ваша курва. Мене це не обходить. Називайте все власними іменами. Чи ви когось конкретного маєте на увазі? Може, Валентина? Його немає, ми відправили його вчора на таксі, якщо ви не забули. Пам'ятаю. І не Валентина. Я говорю про вашу курву, а не мою. Мою? Господи, який він марудний телепень! Я зітхнув та промовив. Підіймайся, курво, підіймайся будь людиною. Чому ж ти ще лежиш, курво? «Підіймай свою смердючу дупу та йди в люди, холєра ясна!» «Тобто ви мали на увазі будильник?» «Мені просто цікаво, звідки у вас взялася звичка так засоромітнювати свою мову!» «Але ж він мене дістав!» «Слухайте, це не я засоромітнюю! Принаймні, в мене немає такого будильника!» «Це ж ваш, погодьтеся, будильник, проголошує всі ці курви, дупи, холери. «Мій», – поважно відповів гестапо. «Але до чого тут слова? Не треба до них дослухатися. Ви відчуйте інтонацію. Догори, догори! Вона така, що кортить встати, зробити щось корисне для людства. Хіба ні? Не знаєте, де кава?» Я розгубився. «Коли людина, з якою ти наче сваришся, запитує про такі мирні речі, як місце знаходження кави, Продовжувати з'ясування стосунків неінтелігентно. Мама мене не похвалила б за це. Тимофій також. Сара, можливо, похвалила б, хоча я не впевнений. В будь-якому разі, де ти, Саро, чорт, тебе повертай. Кава має бути там, велика чорна банка. На ній так і написано «Кава». «Треба заспокоїтися, не варто нервово починати новий день. Іншої немає? А чим вас ця не влаштовує? Тим, що її немає. Чому це? Ми вчора її віддали Валентинові. Дуже цікаво. А можна трохи детальніше? Він сказав, що буде вигаптовувати вам шкарпетки, і йому треба підтримувати бадьорість організму» тому було вирішено віддати йому для підбадьорювання каву в чорній банці. Я, в принципі, не знав, як реагувати на подібні речі, тому мовчав. Естапо продовжував пошуки. «Кава була тільки там», – сказав я похмуро. «Слухайте, припиняйте кривити мармизу. Що, кінець світу настав? Купимо і банку, і каву». А якби от я взяв вашу колбу, ви знаєте, про що я? І подарував Валіко. Як вам таке? Подобається? Ну, знаєте, тут не можна порівнювати. Ну, знаєте, залежить від того, як на це дивитися. З моєї точки зору все це однопорядкові речі. Я думав, що після такої не дуже вдалої розмови Естапо залишить кухню, але ж ні – він поставив чайник і приготував все для чаю. В принципі, люди, яких постійно звинувачують у тому, що в черговий раз вони прибрехали з погодою, мають треновані нерви. «Ви ж не проти?» – поцікавився він, демонструючи мені заварника. «Ні». Я подивився на телефон. «Дві СМС, одна від Валіко». Він повідомляв, що другу шкарпетку вигаптувано і бажав мені спокійного залишку ночі. Отримано о четверті тридцять. Інша була від Тимофія. Він цікавився, як мої справи. В мене все окей, як ти. Я з тих людей, яких пригнічує концентроване мовчання, коли поруч знаходиться хтось інший. Мені таке мовчання заважає набагато більше, ніж крик, обурення, сварки, пустопорожня балаканина. Не те, що я потребую постійних балачок, ні, але мені потрібен контакт. Важко пояснити, це треба відчувати. Контакт може бути мовчазним, але об'єднуючим, в будь-якому разі не таким, як зараз. <кхем> – А ви не запізнитесь на роботу? – запитав я. Підійшов, взяв цигарки, відкрив кватирку. «Не заперечуйте, це я так загартовую свої легені на випадок хімічної війни», – пояснив я. Заперечити він не наважився, хоча я бачив, що йому це не до «Ні, сьогодні в мене бібліотечний день. Працюю вдома. Єдине, щоб я вас попросив, не палити у присутності Еміля.